For for let her work. make that money, watch it burn Cold, but I'm not that old, young, but I'm not that old I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told And I feel something so wrong, doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly And others will be counting stars This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 And will counting stars. Lately, I've been, I've been sleep, about the things we and I've been, I've been hard, no more We'll be, we'll be Watching watching Bună dimineața, 7 și 17 minute După muzica de la Europa FM va fi o dimineață bună Zici? Absolut da. Mai țineți minte că zilele trecute am lansat întrebarea ce ne face să rămânem în România? De ce am rămâne în România? Și au fost o grămadă de răspunsuri. Eu nu mi-am spus părerea. Părerea mea este că rămânem în România, că trebuie să rămânem în România pentru că nu poți inventa o țară ca asta. Așa e. Asta este experiență unică. Oriunde te duce lume, nu poți avea experiențele din această țară. De acord cu tine. În acest context avem și prima știre a emisiunii, Veverița din Bistrița, revine. Nu cred că revii cu veverița din Bistrița. Ba da. acum se știți povestea, da? Cu veverițele din Bistrița El sunt faimos primarul Crețu care a cumpărat veverițe pe o de bani ale au fugit, au murit, mă rog. erau vreo șase a trebuie. rămas una. Da, Și acum se caută îngrijitor pentru veverița care a rămas în parcul municipal al din Bistrița. Ce trebuie să-i să spun o poveste? <laughs> deci primăria din Bistrița este în căutarea unui îngrijitor pentru feverița rămasă în voliera din parcul municipal, pentru care este dispusă primăria să cheltuiască lunar aproximativ 300 de lei pentru întreținere și hrană. A, deci banii ăștia intră și mâncarea. Da, aceasta fiind și singura veveriță din parc care va beneficia de un astfel de serviciu. Auzi <laughs> Au și dacă sunt mai multe, restul orfane sau e, cum? E una singură, vă spun imediat, mă gândesc că ar fi o idee, poate o bună filipineză <laughs> pentru veveriță. Deci avem o veveriță în parc Așa. și am vrea să-i angajăm un îngrijitor, dacă s-ar putea. Primăria a publicat deci în 25 aprilie pe site-ul propriu relatează Agenția Oficială de presă a României, Agerpres. Press. Deci primăria a publicat anunțul privind cererea de ofertă pentru, citez, servicii de îngrijire veverițe în parcul municipal. Și caietul de sargine aferent cererile putând fi depuse până vineri 28 aprilie, deci aș zice să vă grăbiți. Astăzi ar mai fi că nu m-aș baza pe ziua de mâine. Totuși e o imprecizie aici, pentru că zice Mine servicii de îngrijire veverițe, dar este vorba de o singură veveriță. Poate în acest moment mai, Au de gând să mai achiziționeze, ne? De să -și... dar auziți, aia cu hrana în 300 de lei e hrană pentru un grijitor sau pentru veveriță? Că nu, nu prind... valoarea estimată a achiziției este de 2040 de lei fără TVA, Aha. contractul urmând să fie semnat în luna mai să fie valabil până la sfârșitul anului. Vă reamintesc că în voliera din parc mai este o singură veveriță din cele șase cumpărate anul trecut din bani publici unele au murit, după care au făcut uh, pui. cei patru pui au reușit să evadeze, deci precum copiii din România Cum prin ocazia, acum o ștergă. <laughs> Înțelegi? <laughs> da, ca ultima veveriță, adică mă rog, o veveriță adultă a răposat luna noiembrie sărăcuța de ea, să fie ușoare. și a mai rămas o singură veveriță pentru care acum trebuie angajată uh, îngrijitor și se organizează cred licitație, pentru că s-a făcut caiet de sarcini. Ce mai vreți? Asta e... Asta-i viața Ne băgăm și noi? Serios, ai în să de activitate îngrișești. la firmă să Îngrișire să... Veverițe? Nu, n-am, nu știu dacă există Uite, să mă uit în codurile KN că Dacă da. există, să luăm și noi unul interesat să îngrijești o Veveriță? Până mâine Eu am auzit că sunt mai mulți oameni cu părul alb Așa, ca minișcatire care îngrijezi Veverițe Dar costă mult mai mult deci Europa FM. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plaja. Andra, Vama, Delia, Fita de Vie, Smiley, Loredana, Voltaj, Carla's Dreams, Alternosfera, Fly Project, funk Antonia, Bere Gratis, The Motans, Les Lezelefant Bizar, Irina Rimes. Grimus, Mihail, Sore, Jean Gavril, The Cryptonite Spax, Alina Eremia, Europa FM Live pe plajă 2017. Pe 27, 28 și 29 iulie, pe. Plajă. Laja dintre Venus și Saturn Oferit de Selgross Susținut de primăria municipiului Mangalia recorit de Bergambir Prietenii știu de ce Este Black Friday de primăvară În magazinele Altex și pe Altex.ro Între 27 aprilie și 3 mai Ai oferte care te bucură mai ceva Ca vremea frumoasă ia perie rotativă baby's, patru accesorii incluse Funcție ionică și două trepte de temperatură Cu 40% reducere La numai 167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 E Black Friday de primăvară, cu prețuri de senzație în magazinele Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro Între 27 aprilie și 3 mai, vino la Media Galaxy și pe Mediagalaxy.ro și ai 600 de lei reducere la combina frigorifică Hotpoint No Frost capacitate 369 de litri, clasă A++ la numai 1799 de lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse Conform Audit Tail Nielsen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 she's just trying to find love out there, and she calls, I need you, mm -hmm. like the wave needs emotion, like the love needs abortion,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 ca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Bună dimineața, 7 și 30, și, și 30 de minute, Moise Guran este cu noi. Bună dimineața și bine v-am găsit! Judecându-pă tendințele din economia noastră și comparându-le cu alte vremuri în care, de asemenea, societatea a făcut excese doar pentru a simți și mai crunt finalul resurselor lor, am totuși observații de bine Adică căci sunt semne care îmi spun că românii fie au învățat ceva din precedenta criză, fie s-au întors la Eminescu. Ce e val, cavalul trece! Busy Day cu moi la Europa FM Chiar dacă economia este de principiu ciclică, două momente din viața unei națiuni seamănă între ele doar în măsura în care oamenii chiar nu învață nimic din ceea ce trăiesc, eventual interpretând greșit sensul evenimentelor. Datele băncii naționale arată o creștere a soldului creditelor de 7 miliarde de lei în ultimul an. Atenție la ce se întâmplă, România au închis sau au achitat la termen credite în valută de peste 5 miliarde de lei, dar au deschis în același timp credite în lei de 12 miliarde de lei. Este posibil ca cei mai mulți să fi vrut să refinanceze un rest de plată la un credit în valută, dar să fim prumutat în lei mai mult decât necesitare finanțarea, că na. Oameni suntem, iar nevoi avem tot impuls, slavă Domnului. Observați că deși am obiceiul să vă tot repet vorba aia cu cel mai bun credit este cel pe care nu l-ai făcut niciodată, de data asta am tendința să fiu ceva mai indulgent. Asta din două motive. Unu, că deși nu-ți garantează nimeni că dobânzile vor rămâne mici, în lei tot riști mai puțin decât la un credit în valută. Iar doi, pentru că în această perioadă în care am suplimentar de miliarde, am reușit să economisim 15 miliarde de lei. Sunt al naibii de bine. Am tot refăcut la ale calcule până m-am și încurcat în ele că nu-mi venea să cred că despre români sunt cifrele astea ale băncii naționale. Da, comportamentul națiunii noastre s-a schimbat. Iar dacă noi toți știm că cifrele de consum individual au explodat în ultimul an, e un record de fapt. Deși știm cu toții de asemenea că cel mai mult au crescut salariile mai mici, uite că economisirea ca modalitate de comportament a populației este azi un fenomen mult mai semnificat în România decât era acum 10 ani, în preajma acelei crize ce ne-a cam pus pe burtă atunci. Una peste alta, chiar dacă comportamentul statului român nu este azi mult mai diferit decât era atunci, în privința risipei financiare și a eficienței fiscale, ceea ce desigur ne repune în situația de a trece din nou prin alte grozăvii, acest tip de comportament mai prudent al populației ne arată cel puțin că nu suntem cu toții beți în țara asta. Când o veni, dacă o veni valul unei alte recesiuni, un segment mult mai mare al populației româniei va fi mai pre. Să-l întâmpine, să-l infrunte, să-l înțeleagă. Busy Day, mai siguran mulțumim Moise la 1 și un sfert, te așteptăm cu România în direct. Pastila Busy Day a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa e pe aceeași frecvență cu tine.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 Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. Ia-ți combina frigorifica Arctic cu volum total 291 litri, 5 ani garanție și reducere 420 de lei, dar numai 799,9 lei preț la schimb cu un electrocaznic vechi.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 Câte familii, atâtea obiceiuri de a face cumpărături! Pe 26 și 27 aprilie, ai medalium de somon la 44,99 lei kilogramul, ardei gras Bianca la 8,88 lei kilogramul și zahăr Bod, un kilogram la 3,09 lei. În plus, până pe 30 aprilie, ai până la 70% reducere la 100 de jucării. Carpur. Pentru o viață mai bună! Bonjour! Sunt Jirafel Bonizoaz și te rog să scoți o foaie de hârtie! că e mare. La mulți ani! Bună scăgți!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 și regulamentul pe bonuscact.ro Hei, hai să-ți dau un punt. Când vrei să te detoxifici, ai încredere în puterea legumelor verzi. Fie că le folosești în salate sau smoothie-uri, rucola, baby spanacul și valeriana îți pot oferi toți nutrienții și fibrele de care ai nevoie în dietă. Pentru un stil de viață sănătos, la piața Lidl ai rucola, baby spanac sau valeriana la 3,33 lei caserola de 125 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. Iați perie rotativă Babyliss, patru accesorii incluse, funcție ionică și două trepte de temperatură cu 40% reducere la numai 167,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Fiecare casă are centrul ei de comandă. Unde pui la cale ziua sau doar îți pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează pofta de viață și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l provizioneze cu tot ce îi trebuie. Iar la Megaul tău ai mereu ceva neașteptat. Caroli, salam semenic extra 350 de grame la doar 6 ,99 lei 6,99 și Covalact de țară brânzică de casă 5,5% grăsime 180 de grame la doar 3 64. Lei. Mega imagi, inspirație pentru inima casei tale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 Rămâi în cursa către locul întâi În Europa Top Hits La Europa-i oh, oh, Europa-i Nu uitați să dați Uh-oh. I'm <laughs> on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 Greatest la Europa FM cu Cia și Kendrick Lamar. Bună dimineața, 7:41 de minute. Până acum ceva vreme îmi plăcea cel mai mult Republica Fantastică România în emisiunea asta, dar m-am îndrăgostit de momentul ascultătorilor noștri, Aha. acela în care vorbim uh, cu voi. Care e acum? Care e acum, da. Da, am așteptat. Avem, avem ceva foarte interesant pentru voi în dimineața asta. O temă de discuție foarte interesantă și pornește de la ea un exemplu. Exemplul dat de un cetățean ca noi. Un contribuabil care are însă o atitudine proactivă și care înțelege să tragă la răspundere autoritățile. Și avem un reportaj făcut de Victor Marin. O să vă invităm să-l ascultați. Vă explic imediat despre ce este vorba și după aceea să ne sunați la 0372069599 și să vorbim un pic despre uh, asta și despre amenzi aplicate autorităților. Fiți atenți, că revenim imediat. Se poate. Deci, Compania Națională de Drumuri, Faimasac CNAIR, fost CNA DNR, a luat o amendă de 3000 de lei de la Poliția Rutieră pentru gropile de pe șoseaua de centura capitalei, care pe deasupra nici nu erau semnalizate. Mm -hmm. Sigur, probabil că CNADR revoia să nu strice surpriza <gri> șoferilor de ce să semnalizeze. <gri> da. O să ziceți că nu e mare lucru 3000 de lei, dar o să vedeți imediat că amenda are alte implicații. Nu contează neapărat valoarea ei, ci ce urmează. Deci, în codul rutier... Știți, scrie negru pe alb, că administratorul drumului, citez este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice conform standardelor în vigoare și să le mențină stare corespunzătoare. Compania de drumuri a încasat amenda datorită, ca să zic așa, lui Alexandru Volvoi. Domnul acesta este președintele Asociației România Fără Gropi, care s-a filmat și a transmis pe Facebook în timp ce convingea poliția să scrie amenda. Deci domnul ăsta e exasperat a pornit camera, ă, exasperat de toate gropile alea, într-o zi a identificat o mașină de poliție, a tras pe dreapta lângă ea, a pornit camera video și s-a dus la poliție și i-a convins să scriu o amendă pentru CNADNR sau pentru CNAI. cred că live-ul pe Facebook i-a da. convins pe polițiști. Așa. Și, mă rog, Victor Marina a vorbit cu domnul acesta care a explicat mai multe și, în fine, cade final. Forumul Economic Mondial face din când în când clasamente privind starea drumurilor. Anul trecut România era pe locul 128 din 138 de state analizate și printre țările cu drumuri mai bune ca ale noastre se numără, țineți-vă bine, Nigeria, Gabon și Burundi. Bine, deci, mă, Burundi sunt celebri ca au străzi bune. 0372069599, pentru ce anume credeți că ar mai merita amendate autoritățile și acum să ascultăm reportajul lui Victor Marie. Bună ziua! Am și eu să fac o sesizare la dumneavoastră. Înregistrarea pe care o auziți acum se găsește pe contul de Facebook al lui Alexandru Vâlvoi. Vă rog frumos să dați amendă administratorului drumului. Tânărul s-a filmat în timp ce încerca și reușea să-i determine pe agenții de circulație să amendeze compania de drumuri pentru gropile de pe șoseaua de centură. Eu stau aici până rezolv problema, Nu mai suport. L-am cunoscut pe Alexandru câteva zile mai târziu. Salut, salut. Eu trebuie să spre romană. Păi drumul spre romană vorbim dacă nu Perf. e ajut prea mare. În ziua în care cerea amendarea companiei de drumuri, Alexandru tocmai își scotea mașina din servis. Când ce să vezi? A dat din nou cu mașina în groapă. Am zis, gata, nu se mai poate, m-am oprit, am tras pe dreapta. întuplarea a făcut să treacă o mașină de poliție pe acolo. Am făcut ceea ce trebuie să fac orice șofer, orice participant la trafic. Tocmai din această cauză. Din cauza probabil se și aud gropile prin care trecem. Încă una? Încă una, da? Care esteul tău Zilnic și cât? durează? Pe centura, sau mai bine zis, pe necentura Bucureștiului, Comuna Berceni, până în Otopeni. Oh. Sunt 40 de kilometri pe care parcurg în minim o oră și un sfert. Dar maxim cât ai făcut? 2 ore și 30 de minute. Nu ar trebui să mergem acolo, nu zic în regim de autostradă, dar măcar în regim de DN. 90 la oră, facem calcul, dar însemna acești 40 de kilometri. Și mai Pierdem foarte mult timp, o să fie cu iertare, n-am găsit niciun magazin unde pot să cumpăr timp. Alexandru Vâlvoi este economist, dar și președinte la Asociației România fără gropi. În mare, asociația face cam ce a făcut Alexandru pe Facebook. Depune plângeri la poliție pentru gropi sau curbe nesemnalizate. Compania de drumuri a încasat destule amezi, dar ce e drept vorbim de o companie plătită de la bugetul de stat. Banii din amenda ajung tot la bugetul de stat, așa că până la urmă vorbim de o mutare a banilor publici dintr-un cont în altul. Dar odată cu această mutare, s-ar putea produce și o curățare a instituțiilor publice. La amenda este o cheltuială excepțională, după care urmează un control al curuții de conturi, care va întreba, de ce ai avut tu cheltuiele excepționale? A, că nu ți-ai făcut treaba? După acel moment, cineva va fi tras la răspundere. Îi încurajez pe toți românii să facă ceea ce fac eu și nu numai în domeniul infrastructurilor lutiere, ci în toate domeniile, în sănătate, în educație, în orice domeniu unde există probleme. Și am revenit. Ei, Mulțumim, doctor! Da, deci, 0372069599 să vorbim un pic despre reacția noastră față de autorități, că în mod evident suntem nemulțumiți mulți dintre noi de diferite lucruri pe care le fac primăriile, companiile de drumuri, companiile de gaz, de electricitate și așa mai departe, dar puțin reacționăm, în afară de sigur, am mai depune din când în când câte o reclamație, dar la firma respectivă. Sună la 0372069599 Număr cu tarif normal Și intră în direct în deșteptarea La Europa FM Mirel, bună dimineața Bună, Mirel Bună dimineața, bună dimineața. Uh. Întrebarea asta e Cine ar mai trebui amendat? Cine vă mai nemulțumește? Și ce părere aveți de uh, inițiativa asta a Domnului Volvoi De la Asociația România Fără Grop Cât de aspirațional sună Da este o inițiativă foarte bună, atât că este foarte puțin sprijinită și mă refer aici și din partea dumneavoastră ca jurnaliști care da. aveți mai multe mijloace și mai multă, nu știu, libertate de exprimare dumneavoastră ați, fi, ați trebui să fiți... Ascultătorul aceste probleme și să luați și inițiativa și să desfășurați acțiune de genul ăsta. De acord cu dumneavoastră, vreau să... Bun, acum noi nu uh, amendăm noi autoritățile, nu, noi nu relatăm. De a... Stați puțin, de acord cu critica dumneavoastră, mi-o asum, habar n-aveam că există Asociația România Fără Grop până zilele trecute. Dar de Pe acum eu... o să urmărim ce fac oamenii ăștia. Pe nu trebuie doar urmărit, trebuie și difuzat și arătat lumii uh -huh. Am ce înțeles. trebuie să facă. Mulțumesc! Mire, Mirel, tu ai vreo idee? Tu ai amendat pentru ceva pe cineva? Ca uite, te susține mai acum. Am, am văzut, așa amenda exact uh, uh, auto român din Alexandria. Am văzut că a făcut ieri o emisiune cu mașinile care depășesc 10 ani de vechi. Da. Este inspectate uh, mai des. Și... Aș vrea să, să sunați la Alexandria să vedeți că acolo, la intrare, în hala din Alexandria, am făcut rarul acum vreo lună de zile. Așa. Acolo, dacă ai o mașină mai joasă, Ris să rămâi fără spoiler atunci când intri pentru inspecție. Aha. Și asta... asta e de... examen eliminatoriu. E <laughs> examen eliminatoriu, <laughs> da. Dacă e o mașină cu gardă mai joasă, e spoilerul la intrare. Păi da, mai da. poate e un, un, un ITP pentru mașini, mașini cu gardă da. mai ridicată. E, e numai pentru mașini românești. <laughs> Cauzi cu mașini cu gardă joasă în exact. România. Mulțumim tare, Murel. Da, înțeles, Mihai, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, domnilor! Bună! Felicitări în primul rând, inițiativei da. domnului respectiv. Alexandru Vâlvoi îl cheamă. Da, domnule, Domnul Alexandru Vălvoi, da, perfect. Eu fac același lucru de foarte mult timp. Așa? Într-o mai mică sau mai mare măsură, numai că, din păcate, cred că suntem prea puțini cei care facem aceste lucruri. Iar societatea civilă ar trebui să preia exemplul respectiv. Dar ne un exemplu, eu, ce ai făcut? Pe cine ai eu, încercat să eu, amendezi? Eu, exemplu, am trimis uh, inspectoratul general de poliție da? o fotografie cu un echipaj de poliție care avea și un radar pe mașină și uh, erau parcați într-o stație de autobuz. Aha. Că, surprinderea mea a fost să primesc un răspuns afirmativ cum că se confirmă ceea ce am uh, transmis eu acolo. Își cerau scuze pentru a Extraordinar! Această, da? Da, dacă vreți să vă răspuns răspunsul să-l vedeți, este de aplaudat, ce este tare. de apreciat, da, și că vor fi reinstruiți cei care au fost în respectiva situație. Dacă ce... s-ar primi o mie de astfel de seizeri de la societatea civilă către respectivele, știu, instituții publice, cred că lucrurile s-au schimbat și foarte rapid. Știți de ce mă mir? Pentru că, în urmă cu, cred, că o săptămână sau două, era difuzată o știre cu. Cineva care luase o amendă pentru că fotografiase două mașini de poliție parcate ilegal. Nu mai știu da, în ce oraș. Cred că este o mică diferență. Da. Segizarea -se -se mea a fost una pertinentă, a fost una politicoasă, fără niciun fel de injurii sau fără niciun fel de eu știu, adresări subiective la adresa celor doi care, care staționau acolo. Aha, corect. Fără are comentarii de vreo, pe imagine. Da. dreptate. Politețea importantă. Alin e cu noi la 0372 069599. Bună dimineața! Alin! Bună dimineața! Salut! Vreau să vă spun că domnul Alexandru Vâlvoi le face deja părul Vâlvoi celor din companie. Eu chiar lucrez la CNI. Acum mă pregătesc să intru să ajung la servici. Așa? Cea mai mare problemă e că acele amenzi rămân fără efect. De ce? Uh, directorul economic, domnul Ionus Mașala și directorul general, fie că a fost homor, fie că a fost narcisneaga, fie că acum este Ștefan Ionită, propun trecerea pe costuri, Consiliul de Administrație aprobă, ceea ce este ilegal pentru că ar trebui să se îndrepte împotriva persoanelor care sunt identificabile, care au funcții, sunt de uh, ani de zile, de 10 ani de zile pe aceste funcții, nu au făcut nimic. Dar nu există nicio răspundere și ministerul pune palma și Curtea de Conturi a făcut același lucru. Așa Bun, că... domnul Alin, da, da. domnul Vâlvoi a explicat că aceste amenzi sunt după aceea identificate de Curtea de Conturi care le trece niște rapoarte. Acum 3.000 de lei -le pentru CNAIR nu mă... da. Eu vă arăt ultimele rapoarte. Tocmai asta este problema. Că nu s-au uitat pe aceste lucruri. Chiar dacă eu personal și colegii de mei din grupul de inițiativă pentru restructurarea și reprofesionalizarea CNI-ului am făcut asemenea dezizări. Le-au făcut cumva și le-au acoperit și au zis că uh, dacă Am înțeles ce spuneți, eu. dar nu nimic. Poate că dacă e aceste bine, acțiuni continuă și se, se adună, și astea. dacă da. se vorbește despre asta în mod public, va exista și o reacție în cele din urmă. Pentru că, sigur, doar cu nu se face primăvară la Cnair. Dar dacă o să fie mai multe și mai mulți oameni o să se lucrurile astea, nu se poate să nu există o reacție. Mulțumim tare, mult, Aline. da! Foarte tare, telefonul lui Aline. Mulțumim! Vasile! Ia uite, <coughs> domnul Zafiul a Vasile, și de emoții. Bună Vasile! Da. Bună dimineața! Salut! Uh, da, domnule! Si o să pipera Tunari? Da, sigur! cu Nicolae? Da, sigur! Uh, putem să organizăm un concurs denumărat capace de canal pe străzile astea proaspătă realitate? Capace lipsă? Unde... Nu! Capace denivelate! Da, adică, sunt sunt în 30, 40, 25 de metri câte două puse pe mijlocul drumului. Da, veți dreptate! Și e nenorocită acolo! Dar nu știu Pe dacă tele... s-au... Stați puțin, stați puțin, domnul Vasile. Nu știu dacă s-au terminat lucrările, că întotdeauna... Vreau la... să vedeți cum arătau muncitorii șefii de echipă de acolo. Parcă erau aduși de fundul... Nu știu cui, orteniei mă Nu ce să zic de acum, de nu prea. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nu știu dacă s-au terminat lucrările cu capacile. astea. Da, Vlad, dar ar trebui semnalizate până se termină lucrările. Sunt Sii? niște crengi puse. Sau ar trebui să fim protejați. Sunt niște creci Dar aduc aminte o dimineață când am venit și de Da, am înțeles. Da, bine, ok. S-au uscat. S-au uscat alea. Bine, mulțumim tare mult pentru telefonele de astăzi. Da. Un exemplu dat de domnul Vorfoi, Da, Trebuie să avem reacție față de autorități atunci când nu-și fac treaba și să reacționăm politicos în limite legale, dar trebuie să reacționăm pentru că oamenii aceștia, vă repet ce am mai zis de foarte multe ori, oamenii aceștia sunt angajații noștri în țara asta. Cei care ne conduc cu ghilimele de rigoare sunt angajații noștri. Noi îi plătim din banii noștri și din taxele noastre. Nu e invers, nu e sunt stăpânii noștri. Ai putea să le stabilești tu salariile? Mm. Nu, nu mai zic. <laughs> <așa>. <laughs>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 Azi șef! Ați vrut catalogi de magazine? Am adus cataloage. perfecte pentru pachetața lau și ștergi geamurile. Păi și pentru construcții, instalații, alea, alea... Dragul meu, pentru alea, alea... Meseriașii se descurcă și singuri. Meseriașii vin la BricoDepo. Vină și tu să-ți super catalogul de 336 de pagini. BricoDepo. de po, Prețuri mici în fiecare zi la Selgros se poartă ofertele. Între 27 și 30 aprilie ai 20% reducere la îmbrăcăminte pentru adulți ca să-ți pui garderoba la punct fără să te coste prea mult. Reducerea nu se aplică articolelor aflate în alte promoții iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătatea Crazy Days la EMAG. Prețurile au luat o razna. Ai până la 50% reducere la mii de produse. Cumpără laptop Lenovo V110 cu procesor Intel Celeron diagonală de 15,6 inci și memorie RAM de 4GB la doar 899 de lei. Ar fi o nebunie să nu profiți de așa oferte. EMAG. Online va fi mereu simplu. Există bucătar de profesie și există bucătar din plăcere Cei care sunt înconjurați de prieteni și de voie bună De fiecare dată atunci când se apucă de gătit Pentru bunătăți pregătite cu pasiune Te așteptăm la Lidl cu mici porc vită 1 kg la 9,99 lei Și bere blondă Argus 0,5 litri la 0,99 lei Dacă și tu ești bucătar din plăcere Înscrie-te pe surprize.lidl.ro Poți câștiga 1000 de euro și vouchere lunare de cumpărături Pentru un an întreg Lidl, merită să fii surprins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 E Black Friday de primăvară cu prețuri de senzație în magazinele Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro Între 27 aprilie și 3 mai vino la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro și ai 1000 de lei reducere la LED TV Ultra HD Android Sony cu tehnologie 4K HDR și diagonala de 165 de centimetri la numai 6499 de lei Media Galaxy cea mai variată gamă de produse conform a Tail Nielsen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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, bun găsit la știri ne așteaptă o zi cu vreme frumoasă și maxime de la 12 la 28 de grade cu 25 de grade în București. Acum valorile termice sunt cuprinse între 2 grade la Miercurea Ciuc și 17 la Oravita. Proteste în agențiile pentru protecția mediului din toată țara. Angajații vor protesta între orele 11 și 13 nemulțumiți de discriminările salariale față de alți funcționari publici. Elena Tudor relatează. Angajații din agențiile pentru protecția mediului sunt nemulțumiți că parlamentarii atunci când au dezbătut amendamentele aduse ordonanței nouă, prin care o serie de salarii au fost mărite, cum ar fi cele ale șefilor instituțiilor locale, au respins amendamentul fostului ministru al mediului Daniel Constantin. Acesta propunea că, începând cu luna iulie, salariile de bază pentru domeniul protecției mediului să se stabilească prin asimilare la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Ministerului Mediului. Federația Sindicatelor Unite din Mediu cere acum adoptarea de măsuri pentru eliminarea discriminărilor salariale față de alți funcționari publici, care, spun sindicaliștii au primit creșteri salariale substanțiale în ultimii ani. Angajația amenință că dacă în decurs de trei zile nu vor primi un răspuns favorabil, se va ajunge în situații precum blocarea emiterii actelor de reglementare necesare a accesării fondurilor europene. Este criză de sânge în spitalele Ieșene. Mai multe operații care nu erau urgențe medicale au fost amânate în ultimele zile pe fondul numărului mic de donatori care se prezintă la Centrul Regional de Transfuzii din Iași. Conducerea centrului a cerut Ministerului Sănătății să suplimenteze personalul pentru a organiza puncte mobile de colectare a sângelui în județ. În capitală, directorul Spitalului Sfântul Pantelimon, Gheorghe Popescu, a fost demis de Ministerul Sănătății. Decizia vine după ce, acum două săptămâni, un pacient de 66 de ani a murit în spital în urma unei transfuzii greșite. Ministrul Sănătății, Florian Bodog în raportul pe care l-am primit de la Direcția de Sănătate Publică mi-au fost semnalate și unele probleme legate de management, deci după părerea mea toată echipa de la Spitalul Pantelimon trebuie demisă, a fost atributul meu ca și ministru să demit managerul l-am demis, iar în cursul zilei de astăzi sper că voi lua o decizie. Am avut deja discuții cu doi sau trei potențiali candidați pentru Spitalul Pantelimon, nu vreau să vă să vă ascund faptul că am fost refuzat, mă rog, după o gândire de 24 de ore și una dintre doamne mi-a spus că nu a dormit toată noaptea urmarea a propunerii pe care am făcut-o, însă am fost uh, refuzat. Adulții cu handicap grav care sunt instituționalizați trebuie să plătească statului 900 de lei lunar, și nu au câștigat vreodată bani. O lege adoptată în septembrie anul trecut prevede această plată pe care o vor face rudele persoanelor bolnave. La Gorj s-a trecut deja la aplicarea legii, iar cine nu vrea să plătească va fi dat în judecată, transmite corespondenta Europa FM, Gabriela Mladin. De câteva luni, angajații Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj caută rudele până la gradul 4, așa cum prevede legea, ale persoanelor cu handicap grav care sunt instituționalizate. Inițial s-a apelat la primăriile de care aparțin bolnavii pentru a comunica lista cu toate rudele. Apoi se verifică dacă acestea au venituri pentru a fi somate să achite 900 de lei lunar pentru adultul aflat în grijă statului. Dacă va fi nevoie, angajații de la DGASPC Gorj vor apela la ajutorul polițiștilor pentru a date rudele bolnavilor. În cazul refuzului de achitare, direcția trebuie să se adreseze instanțelor de judecată care să instituie apoi executarea. Cei mai mulți dintre adulții instituționalizați sunt însă imobilizați la pat sau au un handicap psihic și nu ar putea supraviețui fără sprijin. Din Gorș, Gabriel Amna, din Europa FM. Cu alte informații revin peste o oră, suntem în nedășteptarea cu Vlad și George. Raluca, mulțumim! Sport, Luca Pastia! <fixi> Bună dimineața! Sorana Cristea și Irina Begu au ajuns în sferturile de final ale turneului de la Istanbul. Cristea a trecut cu 6-4-6-2 de Maria Sacari și va juca în runda următoare cu câștigătoarea meciului dintre principala favorită Elina Zvitolina și Alexandra Cadanțu. Irina Begu este cap de serie numărul 3 și a învins-o pe Kirsten Flipkens 6-1-1-6-6-3, iar în sferturi va întâlni o jucătoare modestă din Turcia. Borussia Dortmund a câștigat cu 3-2 în deplasare la Bayern München și s-a calificat în finala Cupei Germaniei după un meci spectaculos cu două răsturnări de scor. Roy s-a înscris primul pentru oaspeți, însă Bavarezii au întors rezultatul până la pauză prin Martinez și Hummels. În repriza secundă, Aubameyang și Dombele au marcat pentru victoria Borusiei, care va juca finala cu Eintracht Frankfurt. Luca, mulțumim! Urmează Republica Fantastică România. S-au dus vremurile când stătei zi și o noapte pentru o bucată de pâine. S ca de carne pe vreaua Ceaușescu. Corect. S-a trecut da. la 5 zile Acum... și 5 nopți pentru un loc de parcare. Europa FM. Europa FM. Pe cu tine. Eu vara nu dorm de când mi dai somnifere, și cum nu iau pastile ca dă-mi o pere. Bea un cinste soare lui, ca mi-am fost doar de el, și el bea un cinste mea, fiindcă o arden la fel. Am hibernat ca bursu, toată ia na. și din la Constanța, în sfârșit a venit vara. Din dimineața, mă cmurala de Cusana, o pub ca un weekend, n-am mai e Că tu sunteți la barna, brațimii. Cu bombardare s sau bucurești. cu pamputii s-au murit, cu toți o în costine, și paharul sus ne-au. Îmi place sător, uh -huh. nu de altceva da. Io vara nu, io vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so. Zorii stălim oprit, cum pe plaje mă plin Pentru că vara nu dorm, io vara nu dorm, vara nu dor. Nu v-am so, nu v-am so. Zorii stălim prin, cum pe plaje mă plim. Pentru că vara nu dorm, io vara nu dorm, hey. Și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibil la lumina Sensibil, vad pe și cum pariu că se combina Domnul controlor și a dat Ah, sau Ca mă îndrept pe mare Cu șapcă întors în cap și cu bate, da și în picioare În bagaj am totu o lângă banii de casare N-am nevoie de o bisoală Că mă lasc ideat Si jur că film pe long Dar spune-cum mai vreau să dorm, Când am în spate o gașcă care -o uh, nu am Sorii, zilei, prind, Cum te plage, prind, Pentru că Eu, vara, nu. No, no, no, no, no, no. nu am song no. Nu am so, prin, cum am so, nu pentru că vara nu am so, nu no am so, nu am nu am so, nu nu am so, nu am am so, nu nu am so, nu nu nu nu am nu nu nu am so. nu am E vara nu no dorm, e vara nu no, dorm Tot do, nu am sol, nu, nu, nu am sol Zorii zilei mă prind, pe plaje mă plim Pentru că vara no dor. no, dor, no, do, nu dorm E vara nu dorm, vara nu dorm Tot nu am sol, nu am sol Zorii pe plaje mă plim Pentru că no vara nu dorm Vara nu dorm, 8-8 minute, bună dimineața, prieteni! Republica Fantastică România la Europa FM Scene urâte rău la Alba Iulia unde sute, nu-i un cuvânt, adică sute, chiar sute, sute de oameni s-au îmbrâncit și aproape că s-au călcat în picioare în fața primării ca să depună cereri pentru locuri de parcare. E un soi de asediu degradant acolo. Oamenii stau la coadă de 5 zile și 5 nopți în această întâmplare ca să nu pierde locul la coadă. Stau, deci... Zi și noapte acolo. Ca să ce, ca pentru să loc înscrie, de parcare. Dacă să se înscrie pentru locuri de parcare. Da? E un stă de asediu degradant. Se fac liste din 3 în 3 ore, se strigă, se verifică, domnul, e o țară de lumea a treia. Primăria nu a reușit pur și simplu să. Implementez un sistem mai civilizat decât Meleu. În fine, în ciuda cozilor de 5 zile și 5 nopți, sau poate tocmai de aceea, miercuri dimineață, când funcționarii au început să primească cererile, oamenii au dat năvală, exasperați, și erau să se omoare. Și echipa ProTV a înregistrat scene. Ascultați un pic. Da, în astfel de situații pot muri oameni. Nu este nicio glumă. Pot muri oameni când sunt sute de oameni care panichează brusc și încearcă să intre sau să iasă de undeva, cad câțiva, și se calcă în picioare și oamenii mor striviți. Asta se întâmplă încă o dată în Alba Iulia, în fața primăriei. Mai târziu, reporterii de la ProTV care au filmat aceste scene îngrozitoare în România în 2017 au vorbit cu câteva supraviețuitoare ale asaltului, Dar nu e un cuvânt prea mare, nu râdeți, nu este un cuvânt prea mare. Dacă n-ai fost niciodată într-o astfel de situație, într-o aglomerație de asta teribilă, într-o mulțime care e pe punctul de a fi cuprinsă de panică, nu înțelegi. Este chiar extrem Dar la de peligros. concert la Michael Jackson a mai pățit așa, Da, da nu, nu, se, nu, se, nu nimic. Deci vă rog să fiți atenți ce spun femeile astea intervievate de uh, reporterii Pro TV după ce au reușit să scape din, uh, din busculade, din ambuscadă. Stau de, de ieri de, ier de la 5, mai să să M-am urcat pe zid și m-au ajutat bărbații care erau acolo. S-au pus da? oamenii, s-au înfiat oamenii era să deci, am intrat într-o ambuscadă că... din care puteam să nu mai ieșim. Fi, astuna, da? Cum poți să fii civilizat atâta timp cât toată lumea te împinge și deja intri în panică și nu-ți mai dai seama? Deci, efectiv credeam că o să pice toată lumea peste mine. Da, sau urcat pe zid, a zis una din doamne. Da, sau ca vă imaginați ce a fost acolo? spuneți <laughs> Astea sunt 900 de locuri de parcare disponibile acolo undeva, în zona centrală. Sunt vreo două bulevarde pentru care primăria atribuie acum 900 de uh, locuri de parcare cu o taxă anuală de 120 de lei. Deci o nimica toată. Și uh, reporterii estimează că erau vreo 600 de oameni la coadă. Cam așa se estimează. De ce s-or fi omorât așa? Adică de unde panică asta? E, sigur, e și vină oamenilor care se duc, se calcă în picioare pentru un loc de parcare, 120 de lei pe an. Totuși, Păi, lasă o că găsești tu unde să parchezi pe acolo. Nu să parchezi chiar la scara blocului, parchezi un kilometru mai încolo, adică da, măcar rămâi în viață. Pe de altă parte, oamenii ca oamenii. Dar de ce n-a reacționat primăria când a văzut că oamenii stau zi și noapte la coadă înainte să deschidă ghișeul ăsta? Pentru că oamenii ăia sunt tot dintre noi. dar nu te bune, adică ești autoritate locală și vezi că se dezvoltă un fenomen acolo, că se stă cinci zile. Facă liste sunt cu zecile, cu -ai sutele, n-ai cum să combați fenomenul. N-ai cum să puțin aici, e o problemă, hai să reacționăm, nu îi lăsăm așa că ăștia o să se calce în picioare, hai să facem ceva. Nu știu, anunțăm, că amânăm. Mai amânăm încă două săptămâni și ne gândim cum să facem. Dar îi lași pur și simplu să calce în picioare. N-ai cum să combați fenomenul. Veneam odată de la Madrid și erau, erau două porți, cum e pe aeroport. Una stânga, una dreapta. În stânga se pleca către Dublin era o coadă lungă, lungă, lungă, lungă, câte o persoană, câte o persoană, cât o persoană, care ducea aproape prin tot terminalul ăla. În dreapta era cursa pentru București, unde era un meleu, înțelegi? Fiecare voia să intre primul el în momentul ăla ca să urce în avion. Dacă niște datini pe care nu poți să le... Exact, am înțeles. Lucrurile astea se rezolvă extrem de simplu, s-au rezolvat și pe otopeni, pe aeroportul Aniconda, după astfel de meleuri care se făceau la intrările la filtru sau la pașapoarte se pun um, cum șinururi care, se care da. um, orientează mulțimea în serpentină și merge așa la nesfârșit ca să avansezi 2-3 metri. Ăsta e un lucru pe care orice fel de instituție poate să-l facă. În momentul în care vede că se strâng câteva sute de oameni să dea năval într-un birou, atunci, bine, dacă ești primar, în orașul la vorbești cu o firmă, ceva și spui: "Bem, promovăm și mie, te rog, frumos o săptămână", niște șnururi de alea. Da, și le așezi cu jandarmeria și atunci oamenii nu se mai înghesuiesc, nu se mai calcă în picioare. Dacă trecut? nu te interesează, îi lași toi, bă, să se calce în picioare. Ce sunt ei? Contribuabili, îmi plătesc salariul, dă-i drac. S-a mai inventat și trecut-o pe 8 șnururi, <laughs> între timp. Bravo. Bisteparea <laughs> cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 1769 SMS cu tarif normal, vă așteptăm pentru bătălia sexelor. 10 minute aveți la dispoziție din acest moment pentru înscrieri. Scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți la mare, vă trimitem la Ana Hotels Europa Aneforie în Nord, două zile de vis acolo. 1769 Scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și trimiteți SMS-ul către noi.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 Altex. De dur diferența la toate produsele. Miau! Ce-i ceapa din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care-ți vrea binele. Dacă mi-inde o dorință, o să trăiești fericit până la atunci, pătrâneți. Fii atent! Creditul Expreso de la PRD trebuie să se dea și la motan, fără verințe de venit și repede câte zice Miau! Miau! Miau! Tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la șase luni. Creditul de nevoi personale Expreso de la PRD. Banca ta, echipa ta.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 Sezonul grătarelor începe la Metro! Între 27 aprilie și 3 mai, Metro îți oferă grătar rotund, diametru grill 41 cm la 59,99 lei și aro, mangal sac 2,5 kg la 8,49 lei sacul. Pregătește-te de sezon cu ofertele Metro! Ofertă valabilă înimita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client.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 Se po că po capi trecut Doar să-mi da o sa săi sa sau iube stare eu nu am grot Prinde iubire și răblare Eu te vedeam un priăcut M-iî braă și -mi spune cum nu spunem cui Asta iubirea Spre extens, să-l ascult și să nu mă gând. Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă plin. Tu m-ai transformat în farul 23 de minute. Turul României la Europa FM Aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu-Constanța intră în sfârșit în rândul lumii. Lumea inclusiv națională, ca să zic așa. Românii din celălalt colț al țării nu se vor mai chinui pe drumuri sau pe calea ferată pentru a ajunge la mare. În mai puțin de două ore vor putea ateriza pe litoral. Pe lângă, mai multe, da, pe lângă mai multe curse interne se deschid și curse aeriene externe, care vor mări astfel numărul turiștilor străini în stațiunile noastre de la mare, sau invers, vom putea să ajungem de la Constanța mai ușor și mai repede, în Grecia, domnul Zafiu. <laughs> normal. Feri Predescu ne spune, ne dă detalii despre această evoluție. Bună dimineața, Feri. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, dar să știți că în Grecia la anul, nu acum, Aha, nu în aceste deci zone stival, <laughs> Da, da, da, chiar se preconizează. Dar vă pot anunța și vă pot aduce la cunoștință că se deschid de noi curse regulate externe către... Roma, Paris, Milano, câte două zboruri pe săptămână și spre Bruxelles cu o frecvență de pe, cu una singură pe săptămână. Uh -huh. Uite, chiar acum la ora 8 a decolat primul avion spre Roma. Ah, pasageri la bord. Adevărul că decât cozile de la autopeni, mai bine te duci cu mașina repede până la, până la Congălincianul și ei, dacă ești din București, și ei, avionul de acolo, cred că e mai eficient. Așa. Feri. Feri. Ferii, feri. Mă aud, da, dar, da, da. Noi nu te auzim, dar... nu te mai auzim hai încearcă acum acuma... încă o dată. M-auzit? Da, da, da, da, da. Da. Acuma, da. Și începând din luna iunie se deschid zboruri pentru țară. Este vorba de Cluj, Timișoara, Iași și Oradea. Uh -huh. uh, și uh, bineînțeles că de la ora de la Constanța sau de la Timișoara spre litoral se va ajunge astfel în, nu știu, în cel puțin până în uh, două ore. Este foarte simplu, au anunțat oficialii aeroportului Cogănicianu. Haideți să vă spun și prețurile. Pentru, cur pentru cursele externe, prețul de pornire ar fi de 19,99 de euro. Uh -huh. Așa au zis ei, dar eu nu prea am crezut, dar mă rog. E bine să fii sceptică, Ferii, da. Trebuie să verifici la da, un moment trebuie dat. Trebuie să verificăm. Da, și pentru destinațiile interne, prețul este de 90 de lei. E bun cu... și atât. Da, cu taxele incluse. Orarul de zbor este elaborat deocamdată până luna octombrie. Dar de dar... ce a durat atât, Ferii? De ce a durat atât până să deschidă cursele astea interne și externe de acolo? Pentru că nu s-au implicat autoritățile locale Până la urmă trebuie să recunoaștem, pentru că s-au -au chinuit foarte tare asociațiile din turism, în principal, Asociația Litorală Delta Dunării, care a făcut mari eforturi pentru a convincere o companie aeriană. Poți să-i spun numele? Da, sigur, că da, ia să vedem. Blueru da care ieri și-a deschis uh, bază operațională la aeroportul uh, internațional. Mihail Kogălniceanu. Uh, a fost uh, convinsă și a fost uh, mare eveniment, mare. Au venit uh, cu toții, mm -hmm. dar, uh, vă dați seama, uh, eforturile sunt de vreo 2 ani, cel puțin. Oricum, acum trebuie să se, să se meargă foarte tare pe promovare și aici trebuie să intre în acțiune primările Constanța, Iași, Timișoara, Cluj, cele spre care și din care se organizează aceste zboruri. Ferii mai sunt soldați americani la Cogălinceanu, acolo? Sunt și soldați și din Marea Britanie, nu numai americani. Mamă, ce o să zboare ăștia, să facă frumusețile <laughs> păi, Ei nu au nevoie de zboruri pentru că au la dispoziție avioanele Typhoon cu care le da, <laughs> Hai să mâncăm o plescă da. vițară la Timișoara. Exact. Ha da. de typhoon da. da, mulțumim mult Mulțumim. Feric. Și elea nu fac două ore până la Timișoara, ajung ceva mai repede. Da, da și consumă mult. <laughs> Oi totuși cât de tristă e știrea asta, știi? Să vorbim în 2017 și să ne bucurăm că putem zbura cu avionul dintr-un oraș într-altul. Nu e trist. E, evoluăm încet, încet, sigur. Poate fie, prea încet. Putea să fie cu 20 de ani. Băi, Ai mă bucur, că am prins asta. Eu acum singurul motiv, singurul, singurul care mă mai ține în viață în țara asta e să văd și eu autostrada Sibiu-Pitești. Îmi propun să număr înainte să fie gata. Ceea ce înseamnă că o să trăiesc cel puțin 100 de ani. <laughs> Bravo, așa e. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro. Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă. Iați mașina de spălat indesit 1200 rotații pe minut, capacitate 6 kg și clasă energetică A3+, la numai 749,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex. De dur diferența la toate produsele.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 Better be my lover I don't need my cover. wanna see no other here in my bed you're such a high guy absolutely not shy you're the one cuz I can't deny me love and i say i want you to freshen up on my în Europa FM 8 și 37 de minute. Vă trimitem la mare, la mare distanță de casă, la Marea Neagră, la Ana Hotels Europa, în Aforia Nord, două persoane. Când? Când vreți voi, practic? Când aveți chef, după ce ați câștigat eventual. Mihaela din Vaslui, cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Mihaela. Ce faci? Bine. Ok, tot e bine Când se termină cu bine, totul e bine Ia să vedem ce face și Sorin din Brăila Bună dimineața, Bună dimineața. Salut Sorin, te uiști de regulă? Niște emoții fantastice Haide, bre de că A. e simplu Bine, e cine simplu, începe? Da. Mihaela sau Sorin? Lasă-mi pe Sorin ha. Sorin da. Hai Sorine, curaj Fii atent, Sorin, prima întrebare e pentru tine Ce ține în cioc Corbul păcălit de vulpe în fabula lui La Fontaine. O... Uh, o... Om... Om... Cum îi spune? Cașcaval, A, -a? Așa, un cașcaval. Bravo, no, domnul Sorin. Da, -da, cașcaval. cașcaval, da, o brânză Prezidon. <laughs> ah, da, un camembert. Okay, la... okay. Un rog fort, ține, dragă. Mihaela? <laughs> <Bine>. da? <laughs> Ce-și pierde ursul păcălit de vulpe în apa înghețată A. în povestirea lui Ion Creangă? Pentru Mihaela Sorin, taci. Coada! Coada! Sunteți la egalitate, bravo. Domnul Sorin, care este limba oficială în insulele Azore din Oceanul Atlantic? A, cred că franceza. Portugheza. Mihaela. Mihaela, care este limba oficială în Martinica, o insulă din Marea Caraibilor? Martinica. Hmm? Franceza. Da, Iosefina bravo. era de acolo Bravo, e 2-1 pentru Mihaela ah, Sorin ah, Sorin, trebuie. în antichitate Hopliții Erau soldații ai cărui neam um, Grecia Greci, bravo A egalat, dar Mihaela. Mihaela poate câștiga acum Mihaela Cum se numea trecătoarea din vechea Grecie Lada, unde a murit în luptă Împotriva Persilor regele spartan Leonidas un filmul 300. Mm -hmm. Era o trecătoare. Zic eu. Nu <gri> știu. I-a zis-o Sorine. Termobile. Da, dar da, da, da, E eu. egalitate, legalitate, merge <gri> mai departe. Sorin, ce naționalitate avea Wolfgang Amadeus Mozart? Uh, austriac. Austriac, domne, bravo. Mihaela, care e numele marelui compozitor german care a continuat să compună simfonii chiar și după ce a surzit la începutul secolului al XIX-lea? Beethoven. van Beethoven. Beethoven, bravo. Sorin, pe ce munte din Apusen se desfășoară anual un festival nu, denumit Târgul de Fete? Oh. Pe ce munte din Apusen se desfășoară de Târgul de Fete? Da. Muntele Găina Muntele Găina Mihaela, în ce oraș are loc An de an, Festivalul Internațional de Film Transilvania, denumit pe scurt TIF Cluj Cluj, Cluj de Vân Sunteți foarte buni. Sorin Sub da. ce nume a devenit cunoscut Dictatorul sovietic născut Iosep Vesarionis Jugajvili? Stalin Stalin Ești foarte bun, doamne. Mihaela, care a fost pseudonimul sub care a devenit cunoscut în toată lumea revoluționarul bolșevic Vladimir Ilici Ulianov? Lenin. Lenin. Sorin, ce este brebenelul? brebenelul? Mhm. Un pepe, ne pare că este. să ceva, nu Nu, este o floare. Mihaela... Da. Da, <laughs> nu mai râde saf la ce este dedițelul? ce anume? nume? ce este dedițelul? <laughs> nu mai scrie, zi! Hey. Nu știi, dedițelul este tot o floare Da, dar târziu, ai zis Mă păcăliți cu Google Și mai e ceva, mi se aud tastaturile bune, luați-vă tastaturi de Sorin Fii atent Care este numele faimoasei balene Urmărite de capitanul Ahab Romanului Herman Melville Balen aia Mare wow, dar nu, mai știu. Nu. A, a, nu, Ahab era Nu, Ahab era capitanul Cine-i balena? Nu Rebenul. Nu știu, nu mai nu știu, a? Moby, Dick. <laughs> Moby Dick. Moby Dick Moby a... Dick Atenție, cred că nu da. fii atentă, fără Google Care Mare. este numele profetului biblic Înghițit de o balenă și scuipat Nevătămat după trei zile pe țărmul Cetății Ninive Pe cine a mâncat balena? de dițelul, în Biblie, în, în Vechiul Testament. Știu, știu, știu, dar nu mi-aduc aminte de emoții. Um... Da, așa era. Iona. Da. Iona, da. Aoleu, am da. încurcat-o rău de tot. Dar da. tot la egalitate. Am suntem. ajuns la aici 16 pe întrebări, știți ce înseamnă asta? Ca Când atunci... mai aveți. Da, <laughs> asta este. Nu mai câștigă niciunul, am, da. de fapt. <laughs> Bine. Hai să plecăm amândoi la mare. Sorin, ai văzut? Sorin, <laughs> <laughs> întrebare pentru tine. Cine vine... La Pașa, să-l vândă pe armăsarul El Zorab, în poezia lui George Coșbuc um, ochii Cu ochii cu greu slab. Da, o poezia foarte bine, dar în momentul ăsta. Hai, dibrici. La și... Pașa vine un arab. Un arab vine. Un sirian era, nu? <laughs> <laughs> da. Mihaela! Mihaela? Trebuie să răspunzi. Cum îl cheamă pe dorobanțul care spune plecat-am 9 din vaslui și cu sergentul Peneș Curcanu. trebuie să cine trece pe alea Stai că Mihailai din vaslui. Plecatam 9. Ia zi poezia. Plecat-am 9 din vaslui și cu sergentul 10. Aștept, aștept. Peneș Curcanu. Am mai mult Sorin, ce triunghi are toate laturile egale? Echilateral. Triunghiul echilateral. Mihaela, câte laturi are un heptagon? 7. Măi, cât sunteți acolo? Nu contează, bine că răspund. Suntem la întrebarea 20, dacă nu știați. Cred că mai bine reluați negocierile. Sorin, în ce munți este situată stațiunea Poiana Brașov? Cu ce? Nu, masivul... Așa. Adica, masivul de nu stiu, sau cum postăvaru. A, asta e. Da, Mihaela, ai o șansă mare. În ce regiune istorică a României se află stațiunea Vatra Dornei? Bucovina. Da, Bucovina. Și cu asta, Mihaela, după o luptă corp la corp cu sorin Sorin, foarte bun ai fost, dar ai găsit astăzi un adversar pe măsură Nu, no, am găsit mulți adversari. Da, ce să-i faci? Asta Nu Sorin. e interzis să joci cu. Sorin, prietenii. pentru jocul de astăzi, dacă te aștept la live pe plajă bem câte beri vrei, câte beri poți tu împreună pentru jocul de astăzi. Asta așa ca premiu de consolare. Mulțumesc, mulțumesc. Dau eu toate berile. O, ce supărat e Sorin. Haide, mă da? că să mai investesc no, mai, mai mult sunt emoțiile, știi? Da. Păi tocmai de asta, ai nu mai fost contează. foarte bună, ați făcut spectacol amândoi, da. bravo, felicitări, m-ați nenorocit, ați mâncat 22 de întrebări. A, aș mă prinde la da. domnul taurilic. Da. Uite, Bine. rog eu pe Marcel acum să-ți rețină numărul de telefon și ne vedem la live pe plajă să bem beri împreună. Câte vrei tu? Ah, am și închis cu ocazia asta. Bravo, Mihaela, felicitări! Deci nu vrei să-i dai omului nicio bere, e închisă? <laughs> felicitări, Mihaela, ai câștigat un sejur de două nopți pentru două persoane la Ana Hotels Europa din Eforie Nord și un răsf Spa, curitualuri wellness, balneo și de înfrumusețare la Ana Slan Health Spa, destinația perfectă pentru o escapadă de relaxare și răsfăț la malul Mării. Anahotels.ro și găsești pachetul care ți se potrivește. La Europa FM mai avem timp și de muzică, nu? Din când în când așa, măcar puțin James Bay 8:46. Bună dimineața. Try to keep you close to me But life got in between Tried to square not being there But said that I should have been Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so wide Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Once upon a different light We river our bikes into the sky We call against the tide Those distant days all flashing by Posiți după concursul de mai devreme. Da, 10 noi, minute până la 9. Noi dăm bani și guvernul dă bani la toată, nu la toată lumea, de fapt. Dă numai la angajații de, de la pro stat. Proprii angajați. Da. Uh, apropo, uh, două din cele trei milioane de angajați din sectorul privat sunt plătiți cu salariu minim pe economie asta este statistica, în acest timp salariul mediu brut pentru un angajat din administrația publică, deci ministeri, autorități centrale și așa mai departe a crescut spectaculos în luna februarie, a ajuns la valoarea de 1116 euro pe lună. Adică dublu față de cât câștigă un angajat din mediul privat. Salariul declară, mediu brut, ai zis? Da, președintele Consiliului Fiscal citat de Digi24 și drept consecință, ce credeți că se întâmplă? Un fenomen firesc, a început migrația personalului de la privat la stat. Patronatul investitorilor autohtoni avertizează că a început să constate această migrație în accelerare oamenii de la privat. De ce să stea pe salarii mici la privat când pot să fie plătiți foarte bine de stat? Și cred că în România vom sfârși făcându-ne zob cu toții sau ca baronul Mühausen, Angajații de la stat vor, sfâr... vor trebui să se tragă singuri de păr în sus de mlaștina. Și mai am o propunere, domnule, să ne angajeze statul pe toți. Că dacă de la stat să dau bani mulți, toată lumea să fie plătită numai de stat, ca pe vremea lui Ceaușescu, când, desigur, economia a dat faliment. Că vă că n-am învățat nimic. Păi dacă urmărim firul ăsta, am putea merge toți la radio public. <laughs> Bun. Bine, aveam și noi o cunoștință acolo, a plecat de ieri, înțeleg. Luca, mai știi pe cineva? și de minute, știrile Europa FM peste 5 minute și întâlnirea cu scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu avem judecata de joi. Și apropo de Cristian Tudor Popescu, mâine reluăm Avocatul Diavolului. Da. De la ora 13 și 15 minute ne întâlnim cu voi la Avocatul Diavolului. Abia aștept emisiunea de mâine și știrile de acum de la Fix, nou Fix.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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Se anunță o zi cu vreme caldă. La această oră cerul e variabil în toate regiunile. Vântul suflă slab și moderat cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile sunt cuprinse între 5 grade la Toplița și 19 la Oravița. 10 grade arată termometrele în București, la stația Filaret. Documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghiță au fost trimise ieri în Serbia. Anunțul a fost făcut de ministrul justiției Tudorele Toader, care afirmă că întregul dosar are peste 400 de pagini. Acum autoritățile române așteaptă un răspuns de la Belgrad. Noi am trimis întreaga documentație la Ministerul Justiției din Serbia, are 475 de pagini, a fost tradusă în timp cu un efort foarte susținut, a fost înregistrată la Ministerul Justiției din Serbia. Din acest moment, Ministerul Justiției din România și-a îndeplinit obligațiile pe care le avea. La solicitarea României, Curtea Supremă din Belgrad a prelungit termenul de 18 zile pentru transmiterea cererii de extradare în cazul lui Ghiță, reținut pe 14 aprilie. E o măsură de precauție, a explicat ministrul justiției. Este un articol 16 din tratat care prevede posibilitatea prelungirii de la 18 la 40 de zile în ideea de a pre-întâmpina, de a preveni posibilitatea ieșirii din termen și eliberarea celor aflați în situația respectivă. O măsură de precauție pe care am trimis-o cu mult timp în urmă, Curtea Supremă a aprobat. În altă ordine de idei, DNA Ploiești cere mandate de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță în alte două dosare în care acesta este cercetat și în care nu au fost luate măsuri preventive. Este vorba despre dosarul privind vizita fostului premier britanic Blair și de cel în care Ghiță este cercetat alături de cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu. Circulația prin pasajul de la piața sudului ar putea fi deschisă sâmbătă, dar pe răspunderea constructorilor. Primarul capitalei, Gabriela Firea, a declarat că i s-a transmis neoficial că sâmbătă se va relua circulația pe un fir de mers dus și unul întors prin acest pasaj. Ultima dată avansată de constructori pentru finalizarea lucrărilor este 30 octombrie. Mi s-a transmis neoficial, într-adevăr, că sâmbătă, se va putea relua circulația pe un fir de mers dus și unul întors prin pasajul piața sudului, dar având în vedere că legislația nu permite în acest moment să se realizeze recepții parțiale, practic ar fi răspunderea constructorului pentru acest acces la pasajul piața sudului pe un fir dus și pe un fir întors. Dar nu ar fi rău, ar fi foarte bine. Noi însă așteptăm finalizarea în integralitatea sa acestui obiectiv. Lucrările la pasajul subteran de la Piața Sudului au început în primăvara anului 2014 și ar fi trebuit să se încheie în decembrie 2015. Costurile estimative depășesc 127 de milioane de lei. Porturile Constanța Nord și Constanța sud Gige au fost închise din cauza ceții. Totodată, pe autostrăzile A2 și A4, vizibilitatea este pe alocuri sub 100 de metri. Trafic în condiții de ceață și pe DN22 între Constanța și Tulcea. Șoferul tirului care a provocat luni accidentul rutier soldat cu cinci morți de la Saru, județul Olt, avea permisul suspendat de trei ore. Carnetul îi fusese luat pentru o depășire neregulamentară. Bărbatul avea la el o dovadă de circulație provizorie. În accident au murit cinci persoane, printre care și o familie cu doi copii, după ce unul dintre cauciucurile tirului a explodat, iar șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Alte informații găsiți pe site-ul nostru știrile Acum continuă deșteptarea cu Vlad și George. Așa facem, Raluca, mulțumim tare mult! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Florin Andone a marcat în poarta lui Real Madrid, însă echipa lui Deportivo la Corunia a fost zdrobită pe teren propriu cu 6 la 2. Atacantul român a înscris în minutul 35 când era deja 2 la 0 pentru Aspreț și a pasat la golul lui Joselu din finalul meciului. Florin Andone are nouă reușite sezonul acesta, la fel ca Benzema sau Neymar. Revenind la meci, fără Bale, Ramos, Cross sau Ronaldo, Real Madrid a deschis scorul încă din primul minut prin Morata, Rodriguez a reușit apoi o dublă, iar ceilalți marcatori au fost Lucas, Isco și Casemiro. Albii se mențin la egalitate de puncte cu Barcelona, care a făcut de asemenea scor pe teren propriu, însă 7-1 cu suna. Messi, Paco și Andrei Gomes au marcat câte două goluri, iar Mascherano a înscris pentru prima dată în 319 partide jucate pentru catalani. Simona Halep Medicată în sferturile de finale ale turneului de la Stuttgart, ce ar putea să o reîntânească pe Joana Conta. Intrată direct în turul al doilea. Simona a învins-o cu 6-2-6-3 pe ce ca Barbara stricova, numărul 17 de abritiei, după ce a fost condusă cu 2-0 în debutul meciului, Hale a câștigat 8 game uri la rând. Ea va juca în continuare cu câștigătoarea meciului dintre Conta și Letona Anastasia Sevastova. Loca pasie a 95 minute, judecata de joi. Cristian Tudor Popescu, imediat în pe 6, 5,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 No, you ain't come back, we're running right back Here we go again, it's so insane Cause when it's going good, it's going great I'm Superman with the wind in his back She's low as lame, but when it's bad, it's awful I feel so ashamed, now snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him I never scoops so low again, I guess I don't know my own strength Just gonna stand there watch me Love Love somebody so much, you can barely breathe when you're with 'em. You meet, and neither one of you, even though it hit 'em. Got that warm fuzzy feeling, get him. Chills used to get 'em. Now you're getting fucking sick of looking at him You swore you never hit 'em, never do nothing. You them. Now you're in each other's space, Feeling fin them in your words when you spit them. You push, pull each other's hair, scratch, claw, hit em, throw them down, pin them. So lost awesome in the moments when you're in them, it's the face That's the go break controls your boat. So they say your best, to go your separate ways. Guess that they don't know your cause today that was yesterday. Yesterday It's over, it's a different game Sound not like broken records playing over But you promised them Next time you show restraint You don't get another chance Life is no Nintendo game But you lie to game Now you get to watch a leave out the window Guess that's why they call it window pane Just gonna stand there and watch me burn But that's alright because I Didn't mean Then we fall back Into the same patterns Same routine But your temper's Just as bad as mine is You're the same as me When it comes to love you just as blinded Baby, please come back It wasn't you Baby, it was me Maybe our relationship Isn't as crazy as it seems Maybe that's what happens When a tornado Meets a volcano All I know is I love you too much To walk away though Come inside Pick up your bags Off the sidewalk Don't you hear sincerity In my voice when I talk Told you this is my fault Look me in the eye, Look Tie to the bed and set this house on fire I'm just, just gonna, gonna Stand there and watch me burn Well that's alright right Because I like Love the way you lie, Eminem Shiriana 9 și 10 minute. Fiți atenți, da, fiți atenți la judecata de joi. Cristian Tudor Popescu, la Europa FM. Ce a făcut a fost greșit, în opinia mea. Nu pot să accept modul în care a vorbit. Nu mi-a plăcut. Asta a declarat Simona Halep, publicației WTA Insider, despre comportarea lui Ilie Năstase la meciul de Fed Cup de la Mamaia. Pentru aceste vorbe, Simona ar fi trebuit să dea extemporal cu securitatea în anii 70. Cum să zici de marele nostru românaș Ilie Năstase că a greșit? De ce? Ca să te ploconești în fața străinilor? a dușmanilor, gata mereu să calce în picioare țărișoarea noastră. Înapoi în timp, în anul 1972, s-a crezut Ilie Năstase când a înjurat arbitrul de scaun, arbitrul principal, pe jucătoarea Johanna Conta și pe conducătoarea echipei britanice. Pe atunci, Ilie țipa măscări în română și engleză pe centralul de la Wimbledon, fără alte consecințe decât o dojană din partea lui Nicolae Ceaușescu, care îi citise pe buze la televizor. Iar în finala de Cupa Davis cu Statele Unite, la București, în meciul cu Stan Smith, unui american care i-a strigat din tribună după ce greșise o minge ușoară: Just in time, old man, era și timpul bătrâne, Ion Tiriac. I-a răspuns cu o jurătură în care era implicată târ la mamei americanului și l-a asigurat că, dacă pierde gemul îl omoară. Înainte de asta, mi-a dat racheta, eram copil de minci, ca să nu arunce cu ea în tribună. N-a primit nici măcar un avertizment. Alte zile, alte voci. Orice ar fi făcut Năstase și Țiriac, Federația, Securitatea, Partidul, îi țineau în brațe, ei nu puteau fi vinovați de nimic. Victoriile lor erau combustibili pentru propaganda naționalismului ceaușist. În anul de grație 2017, fantomele acelui timp n-au dispărut dintre noi. Federația Română de Tenis, prin președintele George Cosac, face urechea toacă, n-aude, n-a vede, de parcă ar fi urmărit meciul de pe lună nu din loja oficială. La fel, domnul Țiriac zice că Iohana Conta trebuie să piardă meciul la masa verde pentru că a ieșit de pe teren, dar nu știe, n-a auzit ce a spus Ilie Năstase. Acum că probabil a aflat, nu sunt curios ce va zice, fiindcă știu nimic. Sorana Cârstea, după ce a recunoscut că Iohana Conta, e jos pălăria, o jucătoare mai bună decât mine, s-a dezlănțuit. Ce să-i faci? Suntem o națiune mică, iar sediul ITF este la Londra. Au venit aici porniți pe chestia asta, iar noi suntem obișnuiți să fim persecutați. Cu siguranță, domnișoara Cârstea face parte dintre cei convinși că manifestanții împotriva Ordonanței 13 au fost aduși în piețe și plătiți de Soros și Bruxelles. În fine, Irina Begu, după victoria la Heather Watson, a refuzat să dea mâna cu adversara și cu arbitrul, încălcând legea nescrisă a fair play-ului de când e tenisul tenis. Singura nebântuită de fantomele trecutului a fost Simona Halep. Mă bucur că declarația ei corectă a făcut-o mass media străine numai halalei numită presă în România. Tristețea Simonei, justificată, e din pricina acuzelor nemeritate aduse de englezi publicului decent și dând dovadă de fair play de pe arena din mama aia. Și așa, ce am realizat sigur alături de victoria fetelor este încă o pată slinoasă, cărunt, murdară, pe obrazul românilor, în ochii națiunilor civilizate. 9 și 14 minute, dacă vreți să-l reascultați pe Cristian Tudor Popescu, o puteți face pe Europa Europafm.ro.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 Iați mașina de spălat Indesit 1200 rotații pe minut, capacitate 6 kg și clasă energetică A3, Plus, la numai 749,9 lei, preț la schimb cu un electrocaznic vechi. Altex, de dur diferența la toate produsele.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 listening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 Shape of you. Piesa asta, anch'e numărul 1 în clasamentul Europa Top Hit, Adiluca știe că sâmbătă la ora 16 ne poate aduce un alt neamboruan. Vedem! Știrea Bravo la Europa FM. Domne, am vrea să spunem Bravo! Da, da, poliției Române Dar sunt, așa și nu, nu, de nu, nu, sunt, sunt foarte entuziast. Adică dă pe din afară entuziasm Vrem să spunem bravo Poliției Române Sute de polițiști din Ilfo Vor fi învățați cum să acorde primul ajutor După care Vor fi învățați cum să acorde și ajutor Pur și simplu cetățenilor pe care, care îi solicită. Bine. Conducerea inspectoratului a hotărât în premieră pentru Poliția Română să educe polițiștii pentru primul ajutor, după ce a constatat că în multe cazuri polițiștii ajung cei din tâi la locul unei tragedii, dar din păcate nu pot ajuta victimele pentru că nu au niciun fel de pregătire în acest sens. Lucruri elementare. 500 de polițiști vor participa la cursuri organizate de Crucea Roșie, cei care vor trece cu bine de examenul final vor avea dreptul să intervină până la sosirea ambulanței. Ceea ce e o chestiune grozavă. Lecțiile astea de elementare de prim ajutor vor fi predate polițiștilor de la rutieră și ordine publică. Au fost situații în care, în cazul unor accidente rutiere grave, polițiștii ajunși la fața locului înaintea structurilor specializate, au încercat să acorde primul ajutor, dar efectiv n-au știut cum să acționeze. A declarat pentru știrile ProTV comisarul șef Doru Iacobuș de la IPG. Um, ce vor fi învățați? Să facă resușitări, să panseze răni grave, să trateze membre rupte. Totuși, medicii care lucrează în sistemul de urgență atrag atenția că manevrele de resuscitare făcute de o mână neexperimentată pot deveni uneori periculoase pentru pacient. Asta mi se pare cel mai important și de aici vine bravo pentru Poliția Română și cine a decis chestia asta. Pentru mm -hmm. că poți să fii la fața locului, să ai toată dăruirea din lume și să vrei să ajuți, dar să nu știi. Și da, să faci mai mult rău. Am, am fost la niște cursuri din trasea de prim ajutor, de acordare a Prim ajutor, nu că polițiștii de-abia acum, deci ce okay. putea să te duci tu. Am înțeles. Okay. Da, și doctorul care a venit să ne explice cum se face treaba, ne-a explicat că o resuscitare prin masaj cardiac corect făcută implică aproape automat ruperea unei sau două coaste. Și momentul în care am zis, știi ce, mai bine să nu ajungi niciodată în situația în care să trăiască să faci masaj cardiac cuiva, unei persoane inconștiente. Pe de altă parte am asistat la o manevră Heimlich, am mai, pe viu, într-un uh -huh. restaurant, am mai povestit asta acum mulți ani. Într-un restaurant oarecare, un cuplu într-un col stăteau de vorbă, doamna la un moment dat s-a înnecat cu o bucată de carne, am înțeles, după aceea. Și s-a ridicat, nu mai putea să respire, s-a ridicat în picioare, era cuprinsă de panică, în mod evident, s-a învinețit în 5 secunde. Era vânătă, toată lumea s-a oprit, ne uitam la ea, aia urma să moară acolo. Eu am scos telefonul să sun la salvare pe vremea aia. Crea că să faci poze. Așa. Nu, să... am așa să făcut, toată salvare. lumea face ca tine. Așa. Să sun la salvare și uitasem numărul de telefon la salvare în panică, înțelegeți? Ca să vă dați seama cam în ce panică ești. Și Mă, și gândeam, până vine salvarea femeia săraca moare în două minute și, păi și s-a terminat. Un chelner, cine Un domne. Un chelner super calm, în timp ce tot restaurantul era amuțit și aia încerca să scoate sunetei și să a venit din spate și din a treia strânsură a scuipat bucata de carne, după care, ce credeți că a făcut doamna? S-a așezat la loc la masă și a terminat friptura? Nu cred. Că dacă o, tot o plătise, <laughs> era muluit, eu nu am mai pus să numit nimic. <laughs> Let me hear your flow, sisters. Hey, sister go, sister soul, sister flow, sister oh. Hey, sister go, sister go, sister go. He met mama rock, down and on, Moulin Rouge. Strutting her stuff on the street. She said, hello, hey, Joe. You want to give it a uh -huh. go? Get, get you, yeah, yeah. He yeah, yeah. started Come with the money in the garden bags. Let them know we bout that cake straight out the gate. Be uh, yeah. independent on women, some mistakes for whores. I'm saying, why spend mine when well, I can spend, spend yours? yours? Yeah. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma yeah. keep playing these cats out and like a I'm high shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from oh, the Moulin River. Right. Uh, hey, hey sisters, so, sister, so. Get that dose sisters we drink wine with diamonds in the glass by case the meaning of expensive taste you want a come a come on Ce vremuri, când dau împreună Cristina Aguilera, Lil Kim, Mia și Pink. Da, mergem la Timișoara, unde vorbim într-un fel despre primarul nostru favorit, domnul Robu. Ce mai face dumneavoastră dimineața, un... domnul primar? N-are umor, domnul. Ba da, are Stare. cum, ai văzut transmisiunile live de pe Facebook? <laughs> involuntar. Ala este este umor involuntar. Da. Dar știți că atunci când ne-am dus la Timișoara să facem emisie, l-am invitat să vină până la noi la Cașcaraveta, cum mai zice, la studio, care era acolo în piața Operei, și ne-a transmis că nu vine, că e sătul de... nu-i plac miștocărerile și ce da. luăm noi la mișto. Domnule primar, ăștia care nu au umor sunt foarte periculoși, de fapt. Mm. În fine, anul trecut, când au fost lansate faimoasele Vaporetto pe Bega, doi timișoreni au afișat un banner de protest. Și domnii respectivi au fost... Amendați. O protesta că ce? Că se lansează la apă vaporeto? Da, că se lansează împotriva legii, că nu o să funcționeze ceea ce e adevărat. Adică alea în continuare nu funcționează, nu merg. Cei doi timișoreni care au fost sancționați de ziua primarului după ce la evenimentul de lansare a vaporașelor pe băgă au afișat un banner cu următorul mesaj. Citez. La mulți ani, mult iubite și stimate tovarăși, Nicolae Robu, ctitor de oraș, erou între eroii neamului. Și a -a. cei doi au mai fluturat și un steag al pecere și unul cu stema Republicii și este de România. Deci lasă-mă să înțeleg un pic. Și pentru asta... Domnul primar ce a lansat, a lansat vaporetul de ziua lui. Da, așa rezultă. A -a. Și ăștia au făcut mișto de el cu un banner de ăsta cu mult mm -hmm. iubite și stimate tovarăși Nicolae Robu. Și pentru asta, poliția locală i-a umflat pe ăștia doi, curat... S-au Curat, neconstituțional, da umflă-l. este Sunt caragiale, trei în Și le-au dat și amendă. Le-au dat o amendă, nu știu exact cât a fost amenda, de ce anume, unul dintre ei a explicat, ni s-a dat amendă, citez, pentru că am jignit publicul prezent la lansarea ilegală la apa vaporetelor cu ocazia zilei de naștere a mărețului și iubitului nostru primar prin afișarea steagurilor comuniste. Deci, poliția a considerat că asta este o jignire la adresa nu doar a domnului primar șeful, da? Da. deci pristanda de, la poliția, pristanda de la poliția locală a zis că l-a jignit pe conu Fănică Robu, dar și publicul. Oamenii s-au judecat, în cele din urmă au pierdut procesul, trebuie să plătească să amenda. Ragi. Dar Noi, în țara asta de ei, susținem. devine din ce în ce mai bizară pe cuvântul meu. Cum să-l amendez pe ăla ca a afișat un banner? La mișto. Se întâmplă toți de lucruri în țară, mai mult sau mai puțin frumoase, 9 35 de minute, rămâneți cu noi până spre ora 10, avem un caz de evaziune fiscală despre care trebuie să aflați în această dimineață. Caz de evaziune fiscală de trafic și contrabandă. Da, trafic și contrabandă. Vorbim despre asta în câteva minute, în deșteptarea, nu ratați momentul.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 Tot ce e prea mult, strică! Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fi isteți! Ia un Digex Forte! Digex Forte. super digestiv pentru super digestie. Căutați promoțiile în farmaciile Catena. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Este Black Friday de primăvară în magazinele Altex și pe Altex.ro Între 27 aprilie și 3 mai ai oferte care te bucură mai ceva ca vremea frumoasă Ia-ți laptop Asus R510VX cu procesor Intel Core i7 ecran Full HD și placă video dedicată de 4 GB DDR5 la numai 2899,9 lei Altex De ori diferența la toate produsele Fritura e gata! Mulțumită creme adezive Corega, poți să mă bucur din nou de friptura mea preferată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 Îmi bate să mă ierși ce se întâmplă acum Ce se întâmplă acum cu noi Le Am pierdut amândoi rătăcim pentru Ce se întâmplă acum cu noi Noi tot la refren ne-am împăcat, 9 și 44 de minute. Mulți dintre voi ne ascultați în mașini, sau mm -hmm. nu ați ascultat astăzi în mașini, sau prin tramvaie, troleibuze, prin autobuze. În medie, europenii petrec săptămânal aproape 10 ore în mijloacele de transport. Nu doar transport în comun, ci și transport personal. Mașina este, mașina personală, mă rog, modalitatea de deplasare preferată. Chiar dacă cei care o folosesc se declară susținători ai metodelor de deplasare în comun. Deci, cu alte cuvinte, și noi zicem, da, domne, și eu aș merge cu metrou. Dacă ar veni la mine la scară și dacă m-ar lăsa în față la serviciu și aș putea să mă duc până la Mega să-mi cumpăr un iaurt cu metrou, aș merge cu metrou, dar dacă nu, mă duc cu mașina. Uite, Luca vine. Luca, Luca e dintre noi, e cel care vine și cu mijloacele de transport în comun. Da, iarna, în mod special. Iarna. Printre cei veseli care are cât de cât o stație de metrou, la mai aproape. puțin de un kilometru de casă, și e curajos, adică își face 2 km, vii pe jos, de la stația de metro până aici? Să știți că am descoperit și autobuzul. A? La un <laughs> moment dat. Dar tot e transport, tot transport în comun. Da. E. Bine, plus că Luca face multă mișcare în ultimul da, perioadă. Um, când mi-am pierdut portofelul săptămâna trecută, mi-am dat seama că am pierdut și abonamentul de autobuz și tramvai și toate alea pe care aveam portofelul electronic, mai cred l de, de când din 90. Da. Domne e un Ce gest. A de Am un gest, nu l-mai folosesc așa din când în când, știu, un gest atât de mă simt atât de exclusivist, adică așa cum unii și cumpără, intră și și cumpără un vuiton sau ceva, așa intru eu în autobuz și pac dau cu cardul pe scannerul de portofel <laughs> electronic, știi? <laughs> e un gest și pe te dai jos. Da, da. Cred că merg o stație autobus. să văd cum e. Da. Da. Snobule. Nu, evident că aș merge cu metrou, dacă ar fi metrou la mine în ca acolo aș merge cu metrou. Sincer acum, serios. Da, că... normal. Deci dacă faceți metrou, merg cu metrou. Da. Oricum, timpul e relativ, dacă stai să te gândești. Că vezi că zice 10 ore în medie, europeni. Depinde și de mijlocul de transport în comun, că timpul trece uh, diferit în funcție de care partea ușii de la baie stai, Așa trece diferit dacă ești, de exemplu, în tramvaiul 41 sau în afara tramvaiului 41. Dacă ești blocat în trafic în propria ta mașină, uneori timpul pare a trece foarte ușor. Asculți un podcast, asculți o deșteptare, asculți o muzică bună și imediat te ai ajuns la birou. Dacă ești în tramvaiul 41, mai ales dacă unii dintre călători au folosit dimineața uh, pasta de dinți cu sturoi, cum înțeleg că se vinde în unele părți ale orașului, timpul trece foarte... Mai greu. Greu. Da, asta este. Ce vrei să... Asta e știrea. 10 ore. Oricum, cred că n-au întrebat pe nimeni din drumul taberei pentru că ar fi stricată media. <laughs> Cel mai mult petrec timp în mijloacele de transport grecii. 13. Grecii? Da, 13 ore. Eș fra frapeu, știi? <laughs> da, da, Bine, nu, dar oricum nu beau. Grecii au stat dintotdeauna o dată mult în de transport. Adică Ulise, de exemplu, a stat 10 ani pe o corabie. Corect. E i adevărat că se gândea că trebuie să se întorcă la Penelope, a zis, "Hai, poate ne mai rătăcim un pic." E <laughs> Europa e tentă. Tea frecvență cu tine? Este! I have to leave. I got the sheets on the floor. Das bin'o me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 on the floor și 51 de minute, vorbind de o acțiune de cot. Da, domne, sunt ce să zic, multe știri în viața noastră de gazetari ne trec pe sub ochi, dar unele dintre ele sunt premiere absolute. Una dintre aceste premiere am constatat-o ieri, transmisă de agenția News.ro, începe așa 10 de percheziții la o grupare specializată în evaziune fiscal în domeniul comerțului cu, țineți-vă bine, Extensii de păr. Prejudiciul, țineți-vă și mai bine, 1,3 milioane de euro. Nu cred Cine așa. Cine ar fi va. crezut că există și atât de profitabilă contrabanda cu extensii de păr? Contrabanda cu extensii de păr. Păi, dar oare, de ce nu facem și noi o contrabandă cu bigudiuri? Așa aș așa, așa. Trafic de unghiere și cleștișori de unghii de picioare cum trafic de extensii de păr, băi? 1,3 milioane de euro, mafia extensiilor de păr. Cosița noastră, Cosița noastră, da. <laughs> Cosița noastră, înțelegeți? Asta e, ci, după acest tenunț, nici nu mai contează, da, decât Din poate de detalii, amploarea. Zeci de percheziții în județele Mureș, Suceava, Constanța, Argeș, Iași, Ilfov și municipiul București pentru destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală în domeniul comerțului cu extensii de păr. Înțelegeți? Transnațională, în toată țara, în Maramureș, în Bucovi Bucovina, în sud de aici la București, la Marea Neagră, extensii de păr. Și-or fi făcând Extindeau femeii noaptele cu Și foarte mult naturale. Deci înțelegeți cât de contradictorie este lumea asta. Pe de o parte se practică epilarea totală și definitivă, pe de altă parte... Pe cuvânt. Nu înțeleg. Te deranjează ideea de epilare totală și definitivă? Intrăm în tot toții de detalii de genul ăsta nu rămâne mai bine la mafia extensiilor de păr? Da. da. Deci pe de o parte ca să închei, Așa? se practică epilarea totală și definitivă A. și e? pe de altă parte se face trafic cu extensii de păr. Deci cei, cele, cei, nu știu, care nu mai au păr poate și datorită epilării, după aceea caută și cumpără la negru extensii de păr. 6 minute până la știrile de la ora 10, avem dita mai festivalul, începe mâine, în weekendul ăsta, până pe 2 mai. așa festival, muzică balcanică, de peste tot din zona asta, Serbia, Macedonia, Slovenia, Moldova, Austria, Ucraina, Belgia și Grecia, vine o mulțime de artiști. Vine Dragana. Vine Eli, El, Eli Cochinu. Cochinu Goran Bregovici, aș mai spune eu Dar avem și pe ai noștri, adică n-ar trebui să uităm de Stelu? Fanfara Ciocărlia, de Stelu, Stelu Ionache, Ionache. Marius Mihalache, Ovidiu Lipanță, Dărică Mamă, ce să acolo Boschito, am zis, am zis i-am avut și noi la mare Cam asta a, o să fie atmosfera de frumos De A trebuie. În Parcul Izvor din București, începând de, de mâine 28 aprilie Până pe 2 mai, totul începe la ora 17 Te trăiți, domnul Dinu, știm că vă place Eu aș încheia cu piesa asta Păi cu ea uite cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Scrie mare. La mulți ani. Bonus card.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 și regulamentul pe bonuscaact.ro Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Uractiv tren. combate retenția de apă și ți reda redă încrederea în tine. Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum te îngrijești picioarele? Uractiv Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar. Să fii suporter!